Кашмір. Переважно мусульманська територія залишається об'єктом розбіжностей між Індією та Пакистаном із 47-го року. У 90-ті роки ряд сутичок сепаратистськи налаштованих демонстрантів з індійськими військами закінчився введенням прямого президентського правління. В 96-му році проіндійська правляча партія перемогла на виборах до парламенту. Косово. зіткнення між сербською меншиною. Та албанською етнічною більшістю в 98 році призвели до збройного конфлікту в цій частині Сербії. Під приводом захисту албанського населення війська НАТО почали бомбардування Югославії. Кувейт, у 90-ті роки Ірак окупував сусідній Кувейт, що призвело до війни в Перській Затоці. У 91-му році США та їх союзники з НАТО отримали перемогу над Іраком відновивши суверенітет Кувейту. Ліберія У 90-му році після повалення президента Семюела До спалахнула громадянська війна. У 96-му році Рут Перрі очолила перехідний уряд. А в 97-му році відбулися перші за 12 років загальнонаціональні вибори. Мозамбік Громадянська війна яка спустошила країну і позбавила даху над головою 5 мільйонів людей. Завершилась у 92-му році, а в 94-му році відбулись вибори. Північна Ірландія – спірна територія Великобританії. Нинішній спалах тероризму бере початок із 60-х років, хоч угоди про припинення вогню, які двічі укладалися, Вселяють надію на мирне розв'язання конфлікту. Руанда Після конфлікту між Хуту і Туці у 90-му році була заснована багатопартійна система. Але в 94-му році після загибелі в автокатастрофі вождя Хуту і президента Бурунді спалахнули масові безлади, під час яких було вбито близько 500 тисяч чоловік, здебільшого тутсі. Мільйони біженців залишили країну. Війська Франції та ООН намагалися відновити мир і зібрати докази геноциду. У 96-му році чимало біженців повернулося на батьківщину. Сомалі У результаті повалення уряду Сіада Барре в 91-му році спалахнула громадянська війна. Війська США та ООН намагалися відновити мир з кінця 92-го року, але їх місія зазнала невдачі. Нині країна, яка не має дієздатного уряду, перебуває в глибокій кризі. Східний Тімор Колишня португальська колонія була приєднана до Індонезії всупереч волі місцевого населення, що викликало заворушення на острові. Чад Майже 30-літня громадянська війна, в якій протиборствуючі сторони підтримували Лівія і Франція, тривала донедавна. Чечня. Війна там почалася в 94 році після введення російських військ. У 96-му році було досягнуто угоди про припинення вогню. Але в 99 році воєнні дії відновилися. Югославія Розпад колишньої федеративної республіки в 91-му році призвів до громадянської війни. Хорватія, Словенія, Боснія і Герцеговина та Македонія здобули незалежність. Деякі території Сербії і Чорногорії все ще є спірними. Іллюстрації Під час шестиденної війни в 67 році Ізраїль захопив весь Єрусалим. Сектор Газа, Голландські висоти і західний берег ріки Іордан Іра або Ірландська республіканська армія здійснює терористичні акції в Південній Ірландії з 70-х років У травні 94-го року в Руанді протягом двох тижнів загинуло близько 100 тисяч чоловік Чимало жителів позбулись даху над головою та власного майна Зруйнований міст у Мостарі, що у Боснії, став печальним символом громадянської війни в Йогославії.